Petrus var nere på gården, då kom en av översteprästens tjänsteflickor och när hon fick syn på honom, där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa, du var också med Jesus, han från Nasaret. Men Petrus förnekade detta. Jag förstår inte alls vad du menar. Och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där sa hon återigen till dem som stod i närheten. Han är en av dem! Petrus förnekade på nytt. Strax efteråt sa de som stod där till Petrus. Visst är du en av dem? Du är ju från Galileen. Då svor han om det Jag känner inte den där mannen som ni talar om! I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen har gått två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Och han brast i grå.